Головне відомо – контакт був. А значить? А що значить? Всю годину доктор проходив по бічних вулицях. Порожні, налякані, вони насторожено мовчали. Ці вбогі вулички з біленькими будиночками в палісадниках, з прокришеними стародавніми такими несучасними тротуарами, ходив собі, розтібнувши двірницьке пальто, відсунувши кашкета на потилицю, як червоноармійський комісар, постукуючи ціпком по дерев'яних гниленьких тротуарах. Розуміється, був контакт. А значить? А значить, є щось у житті, що більше за саме життя. Є ж воно в цих бідних владарів, які сотнями гинуть за щось більше, ніж їхнє маленьке життя. А Наяда, здається, не дуже прихильна до цих владарів. Чи не з розколошеного панського гнізда вони вигнали цю пташку. Потрощили рояль, на якому вона випробовувала над панськими синками свою силу. Пошматували її шовки, в яких так тепло, так зручно було викохуватись її силі. Потрощили її вищість над ними – Пошматували випещені втіхи, тонкі насолоди, розігнали у темних затишних парках тіні зітхаючих предків, сполохали тужний шепіт вивітрених статуй над могилами батьків. Самі статуї поперекидали, подбивали їм носи і з глумом позакочували у ставки в калюжі. Ах, вони поотбивали не тільки статуям носи. За що ж вона мала любити їх? А контакт такий був іще буде. Іще закрутиться червоним гарячим вихром кров. І тіло за неї є солодкою, тягучою, тугою. І востаннє помолодіє небо, земля, віки помолодшують насунуться до душі і стане все ясно прозорим, теплим, рідним і таким таємно бажаним, як тільки бувало те у 25 років. Хіба за мент цього не можна віддати цей десяток років, що лишився йому, цю рештку старенького, недоношеного, такого дешевого тепер, Життя. І знову у потовчений келих із веселим, загонистим дзвоном упала нова крапля мудрости. За можливість помолодити небо, землю і віки, недоношена рештка життя зовсім недорога плата. Пташка з гніздечка вже ждала на доктора. Бідна наяда. Коротенька тепла кохтина на ваті, Незграбна, пухла, З засмальцьованими кругами на грудях, Молдаванський жовтявого січчатого полотна рушник на голові, Серенька пом'ята спідниця. «Ну що, тепер добре? Змішна я дуже?» Цим вона казала. «Ну що, така сама приваблива?» Вона могла б і не питати. Навпаки, їй треба було Більше на очі насунути молдаванського рушника замотать у нього все лице. Сховати морську синевість, пінну білявість, вечірню малиновість його, бо кожен комісарчик одразу впізнає під цією засмальцованою покришкою сховану на яду. І не треба так дивитись, як з-під дашка, з такою невинною і певною лукавістю. Ну, яка ж сільська вчителька має такий королівський погляд. Доктор Верходуб такої поради не дав, бо як можна порадити на яді стати сільською вчителькою? Але за успіх справи певність його не збільшилась. Вибачте, товаришу, ви не знаєте, де можна взяти дозвіл на виїзд із міста? Сіра, пожована безладним сном шинеля, з гранатами за поясом Обвила очима пролетарське пальто І недбало хипнула головою Кудись по вулиці Там, у комітеті